Ja, vilken tur det är. Och allt är bra med dig, hoppas jag. Ja då, allting är bra. Det är ju förstås eh, en del att göra. Det är fortfarande <laughs> upptakten så att säga här borta. Jag menar, tiden kryper ju bara närmare just mot slutproven. Så att, eh, ja, man har att göra som sagt. Det märks på lektionerna, det märks på lärarna. Och det är lite kul när de säger att Ja, men nu har vi blivit färdiga med den här boken Och ja, nu har ni gått igenom alla kanjer så nu är det repetition som gäller och det, Man känner ju att man har gjort någon form av framsteg Men samtidigt så är det också det här att Åh, oh, allt det här ska man kunna nu För det påpekar de ju att Och ni kan förstås allting Och alla i klassen Ehhh <laughs> Jag kan tänka mig att det är um, 20 ansikten som är Likbleka och uh, ja. Lite så här skrattande så här, <laughs> ja, det, ja det är klart Att vi kan allting ja, Och så är det alltid någon som bara Nej jag har glömt allt <laughs> Och så börjar lära en skratta och alla andra också <laughs> Men ärlighet varar ju längst <laughs> Ja, det sägs ju det. Jag, jag undrar om man äh, tycker det när man sitter där med examensprovet framför sig. Ja, äh... ah, nej, visst. Jag tror inte lärarna tycker det heller riktigt utan då, då är det bäst att bara ja, jo, jo, ja, absolut. Det här ska nog gå jättebra och så får man dölja hur hjärtat verkligen klappar och man undrar eh, hur ska det här egentligen gå på riktigt. <laughs> Det blir ett par sömnlösa nätter. Koffeinkick, ja. away! Mm. <laughs> ja, definitivt att det blir. Och det, det är faktiskt rätt populärt här också. Just det här med japaner överlag är ju ändå ganska mycket upp i varv hela tiden. Man, man tänker ju väldigt mycket på jobbet, man tänker väldigt mycket på familjen, man tänker mycket på karriären just både inom skolan och sedan efter skolan. Så det här med energidrycker är ju jätte, jätte populärt. Att man kan köpa i väldigt, väldigt små flaskor som är nästan som små pluntor nästan. Och som bara är typ en tredjedel av vad man kanske är van vid när man då köper just energidrycker hemma i Sverige. Här är det liksom som att bara små, små glasflaskor och så kostar de kanske en femma kan de mm. kosta rent av. De kan vara så dyra som typ 15 spänn så det blir lite mer så här som det kostar i Sverige men de kan också bara kosta en femma och det är som sagt, det är, det är något man ser väldigt, väldigt ofta av att folk går omkring och dricker de här för att de ska försöka hålla sig skärpta på jobbet eller på plugget. Det skulle ju kunna förklara en hel del fördomar man har om japaner som är väldigt ja. på och springer runt och så vidare, men mm. Äm, mm. jag tror ändå överlag att det är mest fördomar än något annat. Ja, jo. Sen samtidigt kan jag inte låta bli att le lite för mig själv när du berättar om de här energidryckorna för äm, jag såg faktiskt för inte alldeles för länge sedan små sådana här flaskor som var utformade som eh, flaskorna från Final Fantasy Åh, oh, ja visst, jag har också sett till sådana där, jag, jag har rent av två stycken flaskor från World of Warcraft som du då står mana och health på, för det är ju liksom de två energierna som man så att säga drar från i det spelet i, i just rollspel överlag, så jag har två sådana energidrycker, men jag har, jag har inte smakat dem, för jag vill ju liksom bara ha dem för prynats skull och dessutom har jag hört att de ska vara asäckliga verkligen, <laughs> så jag är inte så sugen heller Det har jag hört också, de, de görs inte för att smaka gott utan det är någonting du bara dricker för att få, den där extra kicken. Ja. <laughs> Men det är som du säger, de är väldigt läckra och ser väldigt snygga ut. Och eh, de mm. har färgat vätskan också så det ska se ut som vätskan ja. i spelen. Och, eh, ja. Det är ju jätteläckert samtidigt, jag undrar hur många e-ämnen och liknande där är i den där blandningen. <laughs> ja. Eller hur du, om man tittar på just den här innehållsförteckningen så tror jag inte att det här typ taurin till exempel som ändå är det som gör att man verkligen får kickar från de flesta just energidrycker. Jag tror inte det är så himla höga halter av det kontra då en massa liksom färgämnen och annat konstigt. Men då dessutom noll istället av typ smaksättning. Jo visst, och jag har ju inget problem med att folk dricker energidryck för att hålla sig uppe i varv. Men det är ju en sån där dryck som man ska vara väldigt försiktig med för det mm. är ju inte särskilt hälsosamt, särskilt inte i längden. Och där är ju folk, sådana jag själv har umgåtts med också, som inte tar riskerna med sådana substanser på allvar. Mm. Nej visst, det är väldigt lätt att överanvända verkligen och jag är själv väldigt försiktig med de där för att, som sagt det, jag vill inte hälla i mig hur mycket inom situationstecken skit som helst mm. men till och från liksom så kan det vara behövligt helt klart men jag har, jag har druckit kanske max fem stycken totalt som jag kom hit på de här sex månaderna sen konsumerar jag ja, lite mer kaffe då istället mm. kanske en eller två koppar om dagen men det tycker jag också ändå, jag, jag vill ju hålla det på en rimlig nivå även det Jo för det första, kaffe då är det inte bara en kemisk blandning för att hålla dig pigg utan då är det ett ämne som finns i drycken naturligt. Mm. Och har man dessutom då ätit någonting, inte bara för skräpmat eller liknande så äh, balanseras det upp så du får kicken men kroppen kan också behandla ämnena på ett helt annat mm. sätt. Ja, visst. Det är ju värre med dem som kanske äter äh, koffeintabletter eller dricker såna här äh, energidrycker på uh, mage Eller har kanske mm. bara slängt i sig en, en liten fesig kisburgare någonstans ifrån ja. eller liknande. Mm. Det är ju inte bra alltså. Och, Nej, um, visst. Jag hade ju det stora nöjet, om vi kan säga så, egentligen var det skräck och fascination. Att se en av mina klasskamrater när jag gick på högstadiet, jag tror jag var i nian, kollapsa för att eh, han hade varit uppe ett helt dygn och hade ätit sådana här koffeintabletter. Ah. Och det var något mycket udda att se och det fick ju mig att ta beslutet att jag ska aldrig dras så långt. Jag menar, mm. eh, jag kan dricka cola för att hålla mig uppe och pigg, då har jag både koffein och socker, men... Eh, mm, mm. Det finns en gräns för hur mycket man ska ta. Absolut, så, så är det ju verkligen med, med det allra mesta egentligen. Det, det finns alltid en gräns för allting. Och mm. Det här som verkligen får liksom kroppen att gå igång och blodet att pumpa, det, det ska man ju verkligen inte ta för mycket av. Nej, för kroppen vet ju själv hur mycket den klarar av att behandla. Så när du börjar medicinera mm. den med extra så... Man... Tappar ju balansen om man, om man säger så. <laughs> Minst sagt, ja. Men killen klarade sig utan några bestående män eller liknande. Det kom ambulanspersonal och hämtade honom och såg till så att allt var som det skulle och så vidare. Och han kvicknade till och etc. etc. Men det var ju en sån där upplevelse som gör att mm, okej. Okay, det, det är farligt med sånt där så jag tror jag struntar mm. i de grejerna. Ja, ja. Det är inte så att jag är emot energidryck Eller koffeintabletter Men um, nej Blanda inte framförallt det, det, det tror jag inte är jättesmart Och som sagt man ska verkligen Ha någon form av föde också För det, det går inte att hålla sig på det enbart Det gör det verkligen inte nu kommer jag att sitta med lite extra fördomar och titta på japaner på tv och undra hur många av dem som har då druckit alldeles för mycket av eh, energidryck i framtiden ja, ja, ja. Men vi går vidare från skola och eh, koffein och pratar om <skratt> andra livsmedel istället. Ja, det tycker jag också. Vi kan ju tala om mer naturliga livsmedel också, <skratt> bör tilläggas. <skratt> ja, för idag ska vi helt enkelt prata om mathandel. Det vill säga vad som finns ute i mathandlarna där i Japan och se lite vad som är skillnaden mellan dem där och våra här. Samt att vi, vi kan väl ta en liten titt på hur det är att leva på en studentbudget. Där borta för de som eventuellt funderar på att göra samma äventyr som du gör. Och kan få lite tips. Ja, det, det kan jag definitivt komma med. Både när det gäller då vilka butiker man ska gå till och vad som är billigt att handla. Och så det här med... Vad man får hitta för substitut istället. Eller vad som helt enkelt bara är att, att glömma rent utav. <laughs> ja, för det var väl ganska många grejer som var bara att glömma. Jo, det, det är det definitivt. Och speciellt om man rör sig till en mejeridisken. För den ser, den ser väldigt annorlunda ut här borta. Det gör den verkligen. Och det blev jag snabbt medveten om också. att Som jag sa, det här med att vissa saker är bara att glömma. Fil, det finns inte. <laughs> Jag saknar fil jättemycket för det var det jag alltid åt i frukost när jag var hemma i Sverige. Så nu har jag varit tvungen att byta ut mot mjölk helt enkelt. Och det är som... Visst, det är väl gott också. Alltså, mjölk och flingor eller fil och flingor eller mysla eller vad det nu är. Det, det funkar ju liksom. Det är lite samma-samma men det är fortfarande en helt annan grej. För jag, jag blir ju inte lika mätt på av att hälla in mig lite mjölk som jag blir av att hälla in mig lite fil. Det är ju mer mättande. Och mm. det är samma sak med yoghurt också. Det, jag kan liksom inte bara, ja ja, men då köper jag väl yoghurt istället. Nej! För <laughs> yoghurt! <laughs> det. Det finns förvisso men det är bara den här typen av yoghurt som är lite nyttigare som vi i Sverige vill referera till som turkisk yoghurt som ju har blivit så himla populärt men här är det bara den typen av yoghurt som finns också. Jag har dock inte sett dem i riktigt de här jättefett halterna som de annars finns hemma i Sverige utan de har, de har mer smak till sig av den anledningen men å andra sidan så det är den enda yoghurt som finns och det är ju en väldans skillnad på att dricka liksom drickjogort som vi har i Sverige kontra den här yogurten. för den är det är en helt annan konsistens på den det är en helt annan smak på den och visst det finns för förvisso sånt som är smaksatt men det är väldigt dyrt i sådana fall säljs i väldigt små förpackningar och kostar väldigt mycket så att det går liksom inte att, att ha det som ett alternativ för det är verkligen inte hållbart längre längden om man då speciellt har en studentbud utan mjölk är det billigaste alternativet så därför får jag lov att köra på det helt enkelt. Ja nej det är kanske lite väl eh, hårt mot budgeten i så fall men kollar du upp vilka smaksättningar det fanns för jag blev lite nyfiken på vilket utbud de har ändå. Även om plånboken inte hade klarat av att uh, ha med det i budgeten. Ja, nej, det, men det ser ganska samma ut som här egentligen. Alltså, om man tänker sig just de här uh, små yoghurtburkarna som brukar finnas och köpa, som kanske sitter ihop som ett sexpack och liksom är lite mer menat för att du ska ge till dina barn. Det är den typen av förpackningar som mest finns här, åtminstone storleksmässigt. Och det är typ den typen av smaker också. Så att du kan få hallon, du kan få yoghurt och du kan få mango. Men jag vet inte, jag har, jag har inte sett till några direkt exotiska som bara wow, det här går bara att ta på i Japan. Det här känns väldigt japanskt utan som sagt det är, det är lite så här syltänket väldigt mycket framförallt. Och så då några av de här klassiska frukterna som mango eller apelsin. Ja, det verkar ju som att jag hade vantrivits väldigt mycket där borta för jag behöver min drickjoghurt på morgonen. Ja, Jo, alltså när jag kommer hem då ska jag ju lätt hela i med ett helt paket med vaniljjoghurt. Det är inget tvivel. Och ett paket fil också kan jag tänka ja, mig. Ja, jag ska inleda dagen med att och typ börja med att äta frukosten som bara ska vara fil och knappt några flingor. Och sen ska jag till, till någon slags efterrätt till middagen åtminstone om inte annat, så ska jag typ dricka en hel liter med vaniljjoghurt. Hur <laughs> det är gott. Det kommer att rinna sådana här mejeriprodukter och ja. öronen på <laughs> Det kommer det att göra verkligen. Ja. Ja, nej, det är lustigt det där hur man kan sakna de produkterna. Och sen när det gäller mjölk också. Förvisso finns det mycket, mycket mer mjölksorter att välja mellan. Och extrema fetthalter i mjölken också. Alltså allt från bara typ 0, 5, tror jag nog att det är här också jag kan möjligtvis ha sett lägre faktiskt men jag har även sett så fet mjölk som 5,5% och det roliga är att oavsett vad så smakar ingenting som det gör hemma i Sverige. Den feta mjölken smakar ändå lite så här. den har en bismak till sig och det har även den allra allra lättaste också och jag tror att den här bismaken har att göra med just att man stoppar in någon form av konserveringsmedel i mjölken eller i meridprodukter överlag. För vad som däremot är ovanligt här i Japan kontra Sverige det är hur länge som produkterna verkligen håller. För ett mjölkpaket är van vid hemma i Sverige att det håller i typ en vecka. Alltså köper jag det just förpackningsdagen då håller det en vecka sen blir mjölken dålig. Men här är det minimum 10-14 dagar verkligen. Och det är samma sak då med andra mejeriprodukter också vad gäller yoghurten till exempel att den håller väldigt, väldigt länge. så alltså lite så här att man, man blir som lite förbryllad och nästan suspekt över hur länge den håller. Det är, det är väl något extra medel de tillsätter just för att det ska vara på det viset. Ja, alltså vi har ju konserveringsmedel här också men det här låter ju ganska extremt. och mm. Jag undrar lite varför kan det vara mm. som så att de förväntar sig att de äter inte lika mycket eller dricker lika mycket eller... Ja. är det bara en praktisk fråga att ja, men vi kan hälla i de här kemikalierna i mjölken så den håller längre, så därför gör vi det. Jag tror att det ändå är just det du säger till en början, att de inte äter eller dricker lika mycket. Jag, jag tror inte att mjölk här i Japan, men jag, jag har ju verkligen ingen aning men jag spekulerar verkligen i att jag tror inte att mjölk är riktigt den typen av dryck det är här i Japan som det är hemma i, i Sverige att man verkligen dricker det till liksom allting man kan dricka det till frukost man kan dricka det till middag man kan, man kan liksom dricka det oavsett vad ett mellanmål. Mm. utan det är mer ett tillskott till någonting som du har i då om det är matlagning eller om det är någon speciell typ av dryck som du ska späda ut med mjölk eller vad det nu är för någonting så därför behöver den liksom hålla längre därför att man heller inte upp hela glas utan det är bara en deciliter hit eller dit. Ja, det låter ju ganska logiskt. Men det är ju intressant hur olika bara mejerihyllorna ser ut här kontra där. Mm. Är det någon annan eh, avdelning på eh, snabbköpen eller Storvarhusen som du har lagt märke till som verkligen skiljer sig markant? Ja, den som kanske skiljer sig mest egentligen torr nog faktiskt vara då fiskutbudet och köttutbudet för dels i köttdiskarna så ser det helt annorlunda ut alltså man är ju som liksom, jag tycker att jag är väldigt van vid när jag går till en svensk butik och ska handla kött att eh, framförallt så finns det ju väldigt mycket typ kotletter i synnerhet tycker jag att det brukar finnas väldigt mycket av här är det som Ja, vad ska jag säga? Det är mycket, mera, mycket mycket tunnare skivor. Jag tror inte ens det är samma typ av kött. Jag vet inte om det är nötkött eller om det är fläskkött eller vad det är för kött. Alltså, det står ju förmodligen på förpackningarna. Jag har väldigt svårt för att utläsa det bara huruvida det <laughs> står nöt eller fläsk eller vad det nu står. Jag känner bara igen symbolen. liksom Det kan inte som betyder att det ska vara ko eller tjur. Det är det enda jag verkligen kan utläsa. Och sen även vad som är kyckling naturligtvis. Men det är alltid väldigt, väldigt skivat Så att det ser ut som antingen en extremt lyxig typ antik eller lövbit. Och dessutom kostar det därefter också. Det är oftast de bitarna som är ganska dyra. Eller så ser det ut som typ bara eh, ganska slarvigt strimlade bacon typ. Och då är priset <laughs> mycket billigare förstås. Och med tanke på hur, hur det ser ut när man steker också. Jag har bara testat det en gång så jag tänkte att det här måste ju typ vara bacon också. Men det smakar inte som bacon så det vet tusan var det var. Men någon form av så här restprodukt tänkte jag Det, det funkade åtminstone den gången Sen växlar jag över till kyckling som är det jag köper mest Men även då fisk sortimentet självklart Att det, det finns ju otroliga mängder med, med olika fisksorter här Man kan köpa dem i allt från liksom olika storlekar på bitarna Till hur de är förpackade till om, om det sägs som hela fiskar eller, eller inte av så, och sådär. Och så självklart mycket bläckfisk. Ja och om jag inte minns helt fel så bläckfisk har inte varit riktigt din grej tidigare. Har du gett dig i kast med det sedan dess och kanske utvecklat lite smak för det? Uh, nej, det kan jag faktiskt inte påstå <laughs> att jag har. Alltså, någon gång så kanske det finns mer lite bläckfisk i någon sån här mixrätt så att säga. Speciellt om jag köper in ramen till exempel och ska äta nular alltså helt enkelt. Så brukar det kunna vara en, en viss salig blandning ibland. Att det är väldigt mycket olika typer av typ fisk till exempel. Eller just vad heter det? Skaldjur eller havsdjur. Eller att det är kanske en halv vegetarisk rätt. Det är väldigt mycket liksom vuxna grönsaker eller sådant. Men sen är det också några typer bläckfiskarmar som ligger där och skräpar i mina ögon. Det är, liksom, är fint då kan jag äta det. Det är väl inte hela världen. Men jag har absolut inte utvecklat något form av smaksinne som gör att jag plockar upp liksom stora bläckfiskarmar när jag är inne på ett snabbköp. De promenerar jag snabbt förbi verkligen. Vi ska prata lite mer om fiskavdelningen, men jag vill bara snabbt hoppa ett steg tillbaka till köttdisken. Mm. Och det förvånar mig lite med din beskrivning hur de här etiketterna på de här förpackningarna ser ut för. Jag menar, på etiketter här i Sverige kan det finnas en bild på till exempel en gris eller en mm. kyckling eller en tjur för att visa vilken typ av kött det är. Och med tanke på hur förtjusta japanerna är i sina tecknade figurer. <laughs> Visst. Varför finns det inte en sådan? Men det är kanske för gulligt ja. för någonting som de ska äta. <laughs> det kan det ju faktiskt vara. Och jag undrar om det inte är så också att... Eh... Det beror lite grann på vilken region man är i. Jag tror att det, det är så pass regionsbundet det där- så att folk förväntar sig att ja, men allt kött mer eller mindre- eller typ 90% av det- är liksom från ox eller tjur eller liksom ko och att grisar till exempel det är väldigt få som äter och, och får vet jag också det är extremt få som äter så att då måste man till vissa regioner där det istället är skitpopulärt och liksom det går att få tag på precis var som helst mm. här har jag inte ens sett till får någonstans att det skulle kunna gå och köpa Jo ja, men det är ju spännande och viktigt att notera att det är olika i regionerna och där du är och den regionen du har erfarenhet av och ser det ut så här ja. medan eh, om du bara åker en bit bort Kanske det är helt annorlunda mm, mm. Men fiskdisken är då Som jag förstår på din beskrivning Något mycket större än vad vi hittar här I krokarna Med undantag från eh, Vissa specialbutiker Och liknande naturligtvis mm, mm. Om vi pratar normal Mathandel Jo, det, det är det absolut. Eh, som sagt, de är väldigt stora och tilltagna i de allra minsta av snabbköp till och med. Det är alltid ett rejält utbud av just olika fisksorter. Mm. Och det förvånar mig inte alls. Jag menar, det är ju dessutom ändå en ö det här. Så att eh, vatten finns ju överallt och fiske är väl någonting som man ägnar sig åt överallt också kan jag tänka mig av den anledningen. Mm. Och sen finns det ju rent utav också just här i Kyoto så har vi ju en matmarknad som ligger i i, längs med Teramachi som vi ju pratade om i shoppingavsnittet där längs med den matmarknaden så är det verkligen typ när jag nu gick igenom där ganska hastigt eh, runt eh, nyårstider så då tyckte jag verkligen att 80% av utbudet av den mat som fanns där var just fisk <laughs> och liksom <laughs> även sköldpaddor kunde man rent av köpa som simmar runt i små hinkar vilket jag tyckte var lite så sådär och så fanns det rent av då förstås jättemycket bläckfisk och sådär men det var enorma mängder just skaldjur, havsdjur och sådana saker det är ju definitivt en stor grej både, både på just marknader men också i livsmedelsbutikerna men det faller sig väl ganska naturligt också med de bilder vi har fått av Japan att det är mycket sushi och mycket fiskrätter. Mm, mm. Medan nöt och svin kanske faller lite åt sidan just därför att det finns så mycket mer fisk och... Mm. Mm. Är man van vid att äta det ena så gör man ju hellre det utöver det andra. Ja. Vi har ju en stadig köttkonsumtion här så nöt och mm. svinkött går det ju åt en hel del av. <laughs> ja, visst. Det gör ju ändå det. Men jag vill också minnas att du berättat för mig att det blir en hel del kyckling. Ja, det stämmer ju. Som sagt, det är mest det jag verkligen köper- och äter, för kycklingen är väldigt billig att få tag på här och för mig som tränar dessutom så, kyckling och ris det är liksom det är bra träningsmat så är det verkligen bara, jag får ut liksom bra näring av det så att det blir väldigt, väldigt mycket i stort sett uteslutande just kyckling och ris till middagar här <laughs> Och det, det, det enda variationen är hur jag har tillagat kycklingen då, om jag antingen har stekt den eller kokat den. Men det är verkligen den kombinationen jag kör dagligen. Mm. Bortsett från helgerna när jag kanske lyxar till det ibland med att göra pannkaka i sådana fall. rent utav. För det, det var någonting som jag började med för bara typ en månad sedan, när det plötsligt slog mig att, ja men just det, de ska ju ha någon form av typ pankaka här som heter hotcakes som är väldigt, väldigt populärt. Även om det är lite mer av en efterrätt. Det är såna, de här riktigt mer tjockare pannkakorna som ska liksom serveras med sirap och kanske glass rent av. Så det, jag har fått lite den bilden att det är mer av en sak som är på kaféer och sådär att du köper in det för att det är en, som sagt en, en godbit så att säga. Mm. Mer än att folk äter det som mat. Men jag, jag testar en sån påse bara med sådär här färdigt pulver som då verkligen kändes mer eller mindre som pannkakepulver det var bara att det blev lite tjockare och hade lite mer smak till sig men sen har jag även börjat köpa just vetemjöl då för att kunna göra pannkaksmet och så kanske jag varierar med det på helgerna när jag ska gå och till det Det låter ju väldigt mumsigt och du hade ju gärna fått bjuda på en sådan måltid om jag hade droppat in om vi säger så <laughs> Ja, det hade jag så gärna gjort, verkligen. Det det som är lite tråkigt bara det är att det går inte att få ta på glastillverkning. Det är helt omöjligt. Åtminstone vanlig glas, liksom vaniljglas. Jag tror jag har nog faktiskt aldrig sett till det. Jag har inte letat superhårt för, för all del. Men jag har tittat i glassdisker i de butiker där jag brukar handla. Och jag, alltså jag hittar mer glaspinnar och liksom sådana här glassbyttor små glassbytor, som då det är något speciellt med. Det kanske är nötter i dem, eller kanske har liksom en rand av någon form av kolasås i sig. Alltså lite mer så här Ben Jerry's och de här sorterna. Inte bara ren glas så att säga. Så att jag kan som inte äta glas till pannkakorna men å andra sidan visst äter man glas till pannkaka eller väldigt mycket grädde till pannkaka då blir det ju ändå ganska mycket efterrätt av det. Så på ett sätt kanske det är tur att jag inte kan få ta på den här glassen och samma sak med grädden också det är det är jättesvårt eller det kanske inte är jättesvårt att få ta på vispgrädde men det är absolut ingenting som är jättevanligt som de använder mycket av utan det är små förpackningar och de är dyra. Så det blir väl en av de här um, godbitarna bitarna som du kommer att sätta tänderna i när du uh, kommer tillbaka till Sverige? Ja, jo då. Det ska jag definitivt göra. <laughs> För det, som sagt, det saknar jag också en hel del. Visst, det finns väldigt goda liksom så glasbytter och glasspinnar då om man ska äta mer dessertaktigt, det gör det ju. Men, men liksom vanlig vanilglas helt enkelt, det, det fattas. Ja, det är ju en glasstyp som jag faktiskt också är väldigt förtjust i. Hur bäst det än kan låta. <laughs> <laughs> men äm, det är en glass som är väldigt god att ha till som nu desserter av andra slag. Och äm, att ha massa strössel och grejer på oss. Det, det är en bra neutral glass Sen är det gott att prova de här med eh, olika strängar eller uppblandat med andra saker eller med andra frukter och liknande, men... Eh... Vaniljglassen är den jag återvänder till Som en kär gammal vän Ja, samma här verkligen Jag, jag vet ju verkligen hur en vanilglas smakar och Speciellt i mjukglassform. Så alltså oh. det är liksom svårt att välja Någonting annat Oftast om jag, om jag känner att när jag har beslut om min ångest Vad ska jag egentligen ha för strössel på då Till exempel om jag är ute en sommardag I Sverige och ska köpa mjukglass. Ja men då blir det egentligen eh, äh, Jag tar bara vanlig vanil, För det är så himla gott som det är Ja det är tur att våren är på intåg och sommaren inte är alldeles för långt bort i horisonten nu för um, herregjösses vad jag blir sugen på mjukglass. <laughs> ja jag ska definitivt faktiskt fira också mina sista dagar speciellt efter examensdagen så ska jag verkligen fira med mjukglass för det är någonting som de dessutom säljer på skolcafeterian eller skolrestaurangen. Där, där går du att köpa Dels vanlig mjuklass I just bara strut helt enkelt Finns inte i bägare Men det går också att köpa någon sån här Typ av typ french toast Att det liksom är då någon rostat bröd Söterbröd av något slag Och så får man en glassklick ovanpå det oh, Det låter mumsigt det också Innan jag drunknar Av allt dräggel som börjar bildas här Ska vi ta och fortsätta Och titta i mataffärerna Ja, vi, vi kanske ska dra oss till någonting som inte är riktigt lika sött och som inte kanske lockar till lika många såna här salivförande tankar. <laughs> Utan, och en av diskarna som vi definitivt måste promenera förbi, det är ju grönsaksdisken helt enkelt. Mm. Ja, för du jag har lagt märke till en sak som syns bland annat på foton på din blogg men som jag också har sett i jag började teckna tecknade bilder och även foton på annat håll. Och det är bland annat att morötter och liknande är helt enormt stora. Ja, jag har fått se även förvånansvärt små förpackningar. Men det är ju bara små då i jämförelse med hur stora morötterna verkligen kan bli här borta. När jag har varit och handlat. Så det är definitivt en stor skillnad där. Inte så himla dyrt heller egentligen. Men samtidigt så vanligtvis så hittar jag så pass få förpackningar så att man, man blir som lite snål när man då betalar typ kanske 10 kronor för att få tre stycken morötter men å andra sidan visst, de, de är ju stora det är de ju Ja, hur stora skulle du säga att de är jämfört med en normal svensk morot? vad nu en normal svensk morot skulle vara. Men <laughs> du förstår kanske hur jag menar. <laughs> ja, jo då, det är. Ja men nog skulle jag säga att det i alla fall är dubbla storlekarna på, på de som jag brukar plocka. Ungefär, inte fullt dubbla kanske. Som sagt, det beror ju lite grann på vad en, en normal stor svensk morot är också. Men större är de absolut. Mellan 50 och 100 större skulle jag säga. Ja och man kan ju tycka att ja, men det är väl inte så stort. Jo, det märks. Alltså, ja. Har man mm. ett uns- Egonomat så ser man att oj, det där var. var ganska ska ja, ja, för det, det är verkligen något som jag brukar använda ofta när jag gör kycklinggrytor och när jag ska koka kyckling brukar jag koka med morötter. Och liksom och när jag tar en morot och skivar upp den för jag tycker att ja, ja men det kanske kan det räcka med en. Nej, men det, jag kanske ska ta en och en halv ändå. Och så när jag skivat upp liksom allt det där så bara, herregud, hur mycket morot har jag nu egentligen? <laughs> det här var ju inte meningen. <laughs> Finns det någon annan grönsak som också är mycket större jämfört med vad vi är vana vid? Inte som jag egentligen kan tänka på rak arm. Snarare lite mindre däremot. salladshuvudena alltså vanlig hederlig sallad. Isbergsallad kanske det kallas för egentligen. De är mindre än vad de är här borta. Men då har de andra sidan andra typer av sallader som jag är vana vid att se i mindre storlekar. Som jag tyvärr inte kan verkligen namnet på. För salladsorter överlag är håller jag på. Liksom, jag kallar dem snarare för antingen är det klotsallad eller också är det liksom ett, ett ansiktssallad som är liksom avlångt högt. Men, men de brukar vara desto större tycker jag riktigt tilltagliga och bra pris på till skillnad från skulle jag säga Isbergsalladen för den tycker jag är ganska dyr här. Så de har andra sorter som är mer populära och också billigare då naturligtvis. Jag skulle tro att det är just där för de det är väl en popularitetsgrej det där helt enkelt och vad som kanske går att odla här rent av eller vad som är billigt att faktiskt importera också det som importeras. Men hur är det med andra grönsakssorter? Är det saksamma som här eller har de andra grönsaker än vad vi är vana vid? Jo då, det, det är ganska stor skillnad där. Jag ser mycket som jag inte riktigt är säker på vad det är för någonting i första anblick. Och sedan är det även mycket som jag kan tycka kanske saknas. Nu kommer jag in på någonting på rak arm sådär bara för det. Men jag tror att paprika till exempel är någonting som jag ser väldigt sällan. Och när jag hittar det så är det förstås väldigt dyrt och istället. Men å andra sidan som sagt så ser jag kanske till någonting annat som är lite billigare än vad det är i Sverige. Men, men oftast så, jag har fått ändra lite grann matvanor. Det har jag ju helt klart. Och även just när det gäller frukt och grönsaker. Vad jag liksom faktiskt väljer att köpa och stoppa i mig. För att det, det är lite mer sällsynt och därför kostar det lite mer här också. Ja, vad är det för frukt då som du köper där borta? Ja, nästan uteslutande bananer faktiskt. För att bananerna är så tokbilliga här i jämförelse med typ allt annat verkligen. Jag kan liksom få en klass med sju bananer för tio spänn. Det, det skiftar ganska kraftigt, det gör det viss, och å andra sidan kan jag också få tag på typ bara... Bara en klas med så med fem bananer och så kostar den kanske 15 kronor. Men det beror lite grann på märke och vilken butik man går till. Ja, jag har ju ändå mina favoritbutiker, liksom det som jag vet att där finns det billigt. Men jag tycker överlag så är bananerna rätt billiga av sig till skillnad från då istället äpplen som jag brukar äta ganska mycket av i Sverige. Men här kan du få betala då. Snittpris skulle jag nog säga är 7-8 kronor för ett äpple. Och det är ju lite skillnad verkligen. Ja, ganska distinkt sådan faktiskt, mm. för äpplen är väl, ja inte direkt gratis heller, men, men fullt så dyrt så är det väl inte här och Nej. sen skiftar det ju lite beroende på butik också, men intressant att det kan vara sådan skillnad alltså mm, Ja, jag antar att det, det är väl mer import då, av äpplena, är så alltså det, det kostar väl mer att importera medan bananerna, jag vet inte de kanske inte har en bananordning någonstans i Japan jag vet inte alls hur det ser ut på den här fronten men jag tycker också just att, att det är så intressant hur stor skillnaden är att det är så tokigt billigt med bananer och att det är så rysligt dyrt med just äpplen och samma sak även mandariner och apelsiner eller citrusfrukter överlag ja, säger jag när jag kommer just på att har jag sett citroner här överhuvudtaget eller någonting annat än just mandariner och apelsiner men, men mandariner och apelsiner är också väldigt dyra att köpa både styckvis men också i påsar och, och speciellt kring julen då såldes det väldigt mycket av det här just därför att du vet då ska man ju liksom pynta dem. För det hör ju lite i av julen till ändå att man äter apelsiner och speciellt att man pyntar dem lite fint. Så då kunde man köpa hela kartonger rent av med apelsiner och mandariner. Men de var ju inte billiga. Det var de ju verkligen inte. Men goda kanske. Men goda kanske, ja. <laughs> <laughs> de gångerna jag unnar mig liksom en påse med kanske så här: sju stycken mandariner som jag då får betala typ 20 eller rent av 25 kronor för. De gånger jag unnar mig dem så är de ju Visst, de är väl goda men jag skulle inte säga att det skiljer sig från de mandariner jag köper i Sverige. Det gör det nog inte. Men för de som nu väljer att åka och kanske bo i Kyoto en tid. Om det är så länge som du har bott eller ännu längre eller bara några veckor. Vilka butiker skulle du tipsa om att man ska gå och handla om man vill få de här riktigt bra priserna? Ja, jag har några riktiga favoriter. Det har jag ju verkligen. Sånt som jag besöker ofta som sagt. Och... Först och främst så har vi Fresco som är en väldigt bra kedja. Det kan vara lite upp och ner för övrigt med alla de här butikerna, absolut. Alltså till en början så börjar jag rent skriva ner prisjämförelse. Vad kostar liksom tre morötter på Fresco kontra då till exempel Life som vi också ska gå in på senare. Bara för att verkligen få den här ja, tydliga skillnaden för, för det går som sagt lite upp och ner. Men överlag så är de ändå generellt billigare än då många andra butiker- men för det mesta så promenerar jag till fresco mest för att köpa ja, mjölk egentligen och lite frukter till och från också faktiskt. Men däremot köttprodukter och kyckling och sådär, då brukar jag vanligtvis faktiskt vända mig till Happy Hepiterrada. Som jag är inte är säker på hur stor den kedjan egentligen är, men nu, nu tror jag att det ska gå att hitta fler än bara den som jag har sett till just här där jag bor. För där har, man, där har man väldigt bra priser på det allra, allra mesta. Det är nog egentligen den billigaste butiken jag faktiskt känner till. Och speciellt när det kommer till kött och kyckling. Det, det handlar gärna mest där borta verkligen. Lite frukter blir det också sådär. Men bra ställe att känna till verkligen. Annars så nämnde jag ju även Life. Och vad som är särskilt bra med Life är att de är så stora. Alltså det är lite ika supermarket över dem verkligen. För att butikerna är oftast väldigt tilltagna. Fresco och även Happy De är mer så här: din lokala snabbköpsbutik helt enkelt. Även om de har fortfarande mycket att välja på. Det är förvånansvärt billigt med tanke på hur liten butiken är. Så vill man verkligen hitta grejer då ska man gå till Life. För dessutom kan de ha allt möjligt när det kommer till så här: kläder och rengöringsartiklar och sådana saker där också. Vanligtvis hittar du inte sånt i livsmedelsbutiker, vanligtvis hittar du inte ens diskmedel i din livsmedelsbutik här borta det har jag för att jag har nämnt i ett tidigare avsnitt också men som sagt live jättebra utbud verkligen, kanske kanske är lite dyrare snittmässigt på många grejer det får jag nog faktiskt lov att säga men jag går dit med jämna mellanrum just därför att jag vet att är det någonting som jag saknar så kan jag förmodligen hitta det där också och slutligen ska jag bara nämna att Liquor Mountain som ju namnet antyder säljer väldigt mycket liquor och då är det inte bara liksom att de säljer lite saft och mjölk utan de säljer faktiskt väldigt mycket alkohol. Det är därför de heter Liquor Mountain skulle jag gissa på men jag går till Liquor Mountain därför att förvånansvärt nog har de jätte billig sylt, de har jättebillig pasta, de har jättebra så här konservutbud så att det är därför jag går in dit. Sen visst någon gång så köper jag även mitt mjölkte där för att de tenderar ha så här ja, just nu köp två stycken mjölkte förpackningar för det här priset istället för ordinarie pris och så sparar man kanske ett par kronor på det. Men i synnerhet om jag är sugen på någonting lite söttgodisaktigt. För de har väldigt bra priser när det kommer till typ nötter och chips också. Men framförallt, jag går dit för att köpa musli, för att köpa sylt, för att köpa pasta och för att köpa bönor på burk och annat på burk också. För det är verkligen oslagbart. Ja just det, du går till spritbutiken och köper sylt, hust, hust, blink, blink. <laughs> jag förstår ju att det kanske låter väldigt bisarrt Speciellt när de då heter Liquor Mountain. Jag hade ju aldrig verkligen gått in i en sån butik heller. Om inte det hade varit då för att det är då italienska Ankara som jag bor med bland annat. Hon sa det att ja ah, det finns en butik som heter Liquor Mountain. De har jättebra priser på grejer där. Och jag bara, äh. Eh. Ja, och med grejer menar du. Men sen sa hon det. att Ja, nej, det är helt otroligt. Man kan rent av hitta liksom jättebillig sylt där. Och som sagt, det rimmar ju väldigt dåligt tyckte jag. Men ja, hör och häpna verkligen. Jättebillig sylt som sagt. Och, och pasta i de formerna som jag inte kan hitta i en vanlig liksom, livsmedelsbutik. Som jag kanske kan tycka då. att Ja, men här borde de väl ha pasta. Nej. <laughs> kanske inte alls Eller kanske möjligtvis i spagettiform Ja, vi är väl alldeles för inkörda På just det att eh, sprit Det är i spritbutiken Och där finns ingenting mm. annat Punkt. Nej. Mm. Tack så mycket för det Systembolaget <laughs> Ja, alltså för Jag kan gå in i en 7-Eleven här Och hitta massvis med sprit, alltså det är inte bara att de säljer öl, utan de kan ju sälja liksom stark whisky och vodka rent utav och mm. det, jag menar, som sagt, man blir ju så himla förvånad för att man är ju van vid ett helt annat system hemma i Sverige och samma sak med att de här automaterna som är så populära, där man kan köpa allt från varma och kalla drycker då kaffe, choklad, vatten eller vad som helst, det finns ju sådana automater även för just sprit så att du kan få liksom en burk med öl från en sån maskin, men du måste givetvis, nu vet jag inte exakt hur det funkar men du måste givetvis på något vis styrka din ålder för att kunna göra det och mm. kunna använda de här maskinerna. Nu blir jag ju nyfiken på hur de gör det men det är kanske ett ämne vi inte ska gå in på här. <laughs> ja, jag, jag kan utforska det till något annat avsnitt för jag är också, jag, naturligtvis är ju också väldigt nyfiken ändå att hur tusen ska det här gå till. Jag har sett någon form av så här, knappsats som sitter på framsidan och någon form av scanner så att jag antar att det kanske har med någon form av lägg att göra då som man ska scanna in och man ska knappa in någon form av verifikationskord eller sådant men ja... Ja, ja, jag lovar att jag ska kolla på det. <laughs> Men du har ju bott där borta i ett halvår nu och med denna erfarenheten du har samlat på dig är det några tips och funderingar eller liknande som du kan ge till de av våra lyssnare som kanske funderar på att åka över och bo en tid i Japan? Ja, det självklart så beror det lite grann på så här, vad man har för tyck och smak och om man rent av då håller vissa dieter eller sådant. Men det som jag har räknat upp här nu som att kyckling är billigt. Och det, det går ju att variera på väldigt många sätt också. Så att det proppsa jag väldigt mycket för. Sen ris, alltså självklart det är, nu, nu går det som sagt att få ta på pasta om man bara går till rätt ställen och det är väldigt skönt att få variera det är samma sak med potatis kan jag säga det går ju att få ta på potatis, jag tycker inte den är direkt billig, det är absolut inte som det är i Sverige, men det kan ju vara skönt att variera, men det här med ris alltså, att köpa liksom 5 kilo eller rent av tio kilo säckar med ris, det är det man går runt bäst på verkligen, för det blir så fruktansvärt billigt per portion och dessutom så menar är man ändå i Japan så man får väl ta serien dit man kommer lite grann också. Så att jag har ju van med väldigt mycket vid att, vid att äta ris till det allra mesta. Även om jag som sagt försöker variera så mycket jag kan. Och när jag väl kommer hem till Sverige så då blir det nog inte så himla mycket ris längre. För då känner jag att jag vill ha annat också. Ja men då har du ju spenderat så mycket tid med att äta just ris. Så att... Um... Ja. Då är det väl allt annat som du är sugen på att få sätta tänderna i. Ja, ja, så är det ju verkligen bara. Och sen då när det gäller frukt och grönsaker. Som sagt, det, man får gå lite grann på ja, det som är billigt just där, just då. Många gånger också. Morötter är åtminstone billigt. Som sagt, så att det blir mycket det. Den här speciella då, som inte jag vet nu tyvärr vad den heter. Men som är väldigt, väldigt, väldigt av och ser ju ganska bred. Jag köper hellre den då än som sagt sallad för att den här är billigare. Tomater tyvärr ganska dyrt. Gurka, jag minns inte ens att jag har sett till någon sådan. så. Man, man får väl egentligen hitta lite alternativ där istället. Det finns ju trots allt ett väldigt stort utbud av just sånt som man inte har sett i Sverige också. Jag har bara inte vågat utforska riktigt så mycket. För som sagt har jag ändå en stram budget så... Ja, jag köper det jag är säker på istället. Jag har tillräckligt med variation tycker jag för att det ändå ska kunna skapas någon form av spännande rätt som jag liksom verkligen kan tycka att det här är faktiskt gott. Så att därför experimenterar jag inte så ödigt mycket tyvärr sen självklart, nu som sagt, det, det beror ju lite grann på vad man tycker om för mat och vad man vill hålla för det och sådär jag tränar ju så pass mycket så att jag, jag vill ju liksom inte bara stoppa i mig nudlar till exempel, och jag vill inte bara äta en massa fläskkött eller sådant, jag vet ju att det här baconköttet som sagt är rätt billigt och Robert konsumerar det väldigt, väldigt mycket det är bara det att i min träning så jag tänker väldigt mycket på kosten men självklart så finns det ju jättemycket olika nudelsorter med jättemycket olika krydd och det är ju väldigt billigt. Och det är samma sak också med såna lite mer färdig mat. Inte färdig mat som i att du köper liksom en lunchlåda. För det går ju också att göra. Och de är inte så himla farligt dyra. Där det kanske då finns lite ris, det finns någon form av typ bambuskott till och så kanske det är då en fiskbit eller så är det kanske en någon form av ändå köttbit till eller kyckling eller blandat brukar det inte vara eller så kan man köpa färdig sushi det är inte så himla dyrt här i Japan självklart för att det är ändå sushins men bortsett från de färdigrätterna så tänker jag också på sånt här som man bara mer eller mindre ska blanda ut lite grann som bulliong-tärningar fast det kommer även med någon form av innehåll alltså det, det kanske är Torkade eller frysta köttbitar. Så att om du blandar det med vatten som du har kokat upp. Ja men då har du din färdiga soppa eller din färdiga gryta. Det finns jättemycket sånt att välja mellan. Och varma koppen alternativ också. Som ju är väldigt billiga. Men som sagt. Jag har inte köpt i stort sett någonting alls av Därför att det är som inte den dieten jag håller helt enkelt. Men det har blivit någon gång när jag har haft så här. Jag orkar inte laga någon mat den här gången. Eller... Jag är så himla hungrig nu och ha kanske inte riktigt de pengarna jag vill spendera för att köpa just den här maträtten som finns på det här stället. Det är för dyrt med kyckling här, jag köper det här istället. Ja, men det tycker jag det har kommit med en hel del bra förslag och alternativ. För det är ju som du säger att man är ju väldigt individuell i vad man vill äta och hur mycket av vad man gillar och inte gillar. Så, mm, mm. så de här allmänna tipsen kan ju vara bra att ha i åtanke om man skulle... Ja, helt plötsligt vara i Kyoto och behöva lite mat i magen och vi laga den <laughs> <Ja>. själv. <laughs> Precis, ja. Äh, det, det finns ju ändå mycket att välja på, som sagt. Det beror bara lite grann på tycke och smak. Och är man just förtjust i fisk, som sagt, och speciellt bläckfisk, ja, grattis. Då, har du hittat ett par paradis här, <laughs> bort, det vill jag lova. <laughs> då är vi ju jättenyfikna nu. Har du något spännande ord eller fras eller liknande på temat livsmedel? Ja, varför då inte ta ordet för matlagning helt enkelt som är riori som består av två stycken kanjis. Det är rio som är typ material, lite grann åt ingredienshållet, men det behöver inte vara just ingredienser utan det det är liksom material helt enkelt. Och sen har vi då ri som lustigt nog har väldigt många olika lite märkliga egentligen betydelser men det är bland annat logik och även sanning. Men jag tror att just i det här fallet så syftar man på upplägg som det också kan betyda. Så en, en viss form av logik finns ju där om man då tänker att det är någon ingrediensupplägg när man lagar mat. Ja, men lite fyndigt är det ju för man lägger ju ihop ingredienserna, man tillagar dem och sen lägger upp dem på tallriken också för den delen. Och japanerna är ju kända för sina uppläggningar. Ja, oh ja. Visst, det ser ju väldigt bra ut oftast. Och där är ju många uppläggningar där de försöker göra så att maträtter eller eh, ingredienser ser ut som djur och små landskap och små seriefigurer ja, och allt möjligt. Så, eh, mm, mm. Jag tycker inte det. det är särskilt konstigt att de har utgått från upplägget i sitt ord för matlagning. För det är ju slutprodukten där som är det viktigaste. Visst är det så. Sen är det att det också ska betyda lite exempel bland annat logik. Ja visst, du måste väl blanda någorlunda logiska då ingredienser för att det faktiskt ska smaka bra också. Du kan ju inte ta vad som helst och bara kasta ihop i någon form av mixer. För det, det tror jag inte blir jättegott faktiskt. Men du, nu tycker jag vi har varit inne lite för länge på um, matvaror och hälsosamma livsmedel. Kan vi inte ta um, ett litet sidospår och prata sötsaker istället? Ja, ah, Jo, hemskt gärna för att det känns också som någonting som Japan ändå är rätt eh, populärt för och lite känt för. Det finns väldigt mycket av den varan här och eh, självklart så undrar jag ju mig en hel del sådant också när det bara är <laughs> rätt dag. Vilket oftast är helger med lördagsgodis. <laughs> Ja, men då tycker jag att vi tar en titt på vad japanerna har att erbjuda när det kommer till Saker nästa vecka. Det låter himla och bra. Så vi två är väldigt taggade för nästa vecka och vi hoppas att alla våra lyssnare är lika nyfikna och spända som vi är. Men tills dess vill vi tacka så mycket för oss och hoppas att vi snart hörs igen. Jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström. Mata, I'm a show. Mata ne.